<technique> за тази, тази последна сесия темата е София от Рентин и Градски като водещ на дискусията е в главен стендълка къзамараска от KFM конечният пускани на камбан, което ще оставя вече да представи сините гости. Формата е същия практивен. В началото те ще разкажат за своята дейност, а след това ще отвориме залата по дискусия, като ще ви помоля всъщност за самата дискусия да изчаквате дарната на микрофона, тъй като записваме събития. Добър вечер от мен и добре дошли на тази последна спирка за сезона. Темата, както и обяви, ВЕИ, е альтернативни градски маршрути в София. А, това е една тема, която мен лично ме вълнува от, от преди 20-ти години, когато а, в рамките на визуалния семинар се опитах да направя един проект, като се казваше по Пъти на 76 и с който проект се опитах да си представя маршрута на 76, като един туристически маршрут, а, като в продължение на около месец, мисля. На 10 спирки по пъти на 7-6 бяха разлепвани плакати, които разказваха любопитни и дребни неща за местата около тези спирки. Доколко беше този успешен този проект е друг въпрос. Но ако преди 10 години имаше като ли един, един много така, твърден и устойчив градски маршрут за София, да го наречем Балкан туристския маршрут, а, който покриваше най-вече тесния център на града. То днес ми се струва, че и то особено последните няколко години, наблюдаваме едно а, множение на, и на карти на града, и на маршрути, които така, разбиват, деконструират този твърден маршрут. А, разбира се, новите технологии, новите медии по голяма степен подпомагат това множение на карти, защото е доста твърде лесно да направим всеки да си направи собствена карта на града филтрирана през собствени, през различни интереси. В една от предишните спирки, видяхме, т. чухме повече за мултикулти карта на София. Преди години с студенти в Софийския университет направихме една альтернативна културна карта на София, която обива, че не е се потънна на небитието, но освен тези карти, имаме карта на трансформатори, една друга карта с една картография на изчезваща София, с разпадащите се градски къщи и така нататък. Но от тези карти така, около тези карти се случват и нови маршрути, всъщност за това съм поканила и днес ам, тази вечершните участници, и благодарение на тях, се надявам да разберем дали се случва тази промяна, това умножение на маршрути в града. И защо се случва, и какви са техните лични мотиви, м преживявания около тези маршрути, успехи, на успехи, проблеми и така нататък. А, защо градските маршрути, а, тези привидни, привидно невидими траектория с града са значими с това, че те, те именно разказват и показват, и някъде скриват града. През тях не създаваме собствените си ментални карти на града. А, защо алтернативни? Алтернативни в няколко посоки мисля, това е се мисля тази альтернативност. от една страна. Алтернативни като именно като маршрут, като м пътека през града, но не само. Алтернативни също като, и като медии и технологии, на които, през които те, те се случват, и като транспортни средства, част от участниците тук, част от туровете, само моят стур, който аз правях беше с помощта на градския транспорт, някои туровите са пеша, други са с велосипед. Всички тези различни модности на, на, на, на живея на града също имат роля. Но не искам да изнем повече думата. Ще ви представя накратко участниците, след което ще им дам думата те да разкажат повече за това, което правят. А, първо страна са след да е Даниел и Катя Танасов, които, вероятно, познавате в а, и другите театрални, литературни и малинни проекти. А, но тук ги поканих заради техния. Страшно интересен проект от декември миналата година. София yeah. говори в ушитаки, София в ушитаки. Няма да разказвам повече за самия проект. А, до, до тях е пети мистева, която е от Тур. Uh, и тя не е само грит там, колкото разбирам, но и пиар и маркетингов ръководител. <laughs> София FreeTour, мен ми беше много любопитно да го прочета, че. Сега скоро са регистрирали 50 хилядния си гост, турист, обриколчик. <laughs> след това може би излишно да представям от голяма организация в Вячеслав. Но това е Вячеслав Диатусла... <laughs> Стоянов, който е... стои в основата на София Гринтл. Накрая това са Люба Гогяна, Люба и нения колега архитект Тодор Михайлов, който... Люботурс, Турс мисля, че се в началото на 90-те или поне съществуват вече в същото бъде... в 90-те години. и самото Люба Турс е в 90-те години. И предлагах на най-богатите палитри на различни проект на София които наричат ги колекции, което ми се дясне също много интересно, но те ще ви разкажат повече за това малко по-късно. И така, може би, знам да подам кафан в посоката, в която ви, ви представих. Така че, първо започваме с София, говори в ушите ти. Малък. И той се открива следното, всъщност ще това, че да, ми е с си ним са философия, защитаме се и за кръда не като някакъв общ организъм, а по-скоро като територия, през която и в която се пресичат различни а, лични или групови лъжути, също така.. А, Различен, личен, глупофилиошностен начин ние преживяваме. И да, така по някакъв начин решихме, че може би има някаква възможност тези маршрути да се пресекат. Т.е. на по-големи хора, както и на индивидуални, на индивидуални маршрути, индивидуални преживявания. И е, някакси естествено се случи София в ушите ти. Това са тримачвата, които са лично преживени, са свъзани с лични истории, след което а, чрез... А, а, не мога да кажа театериално, точно, но те имат някаква така драматургично развитие, което дава възможност към тях да се приобщят по-времени към бюрохора и разходящи <същи> се. А, и всъщност в, тя, така, в работата по, по проекта а, установихме, че а, той си има и собствени пътеки, зависи а, други, други кусоки, и други посоки, каквито ние не бяхме виждали, което път ниява Може би по-скоро да чуете нещо и след това а, или да даде друго. Да. Аз а, да кажа споръжмалително, преди да се чуе нещо, ти спомена преди 10 години. И за е първата среща с, с а, такъв вид преживяване беше преди 10 години в Берлин. А, на курс, който се наричаше Града като сцена, и всъщност там някакси бях обучена на това как се прави аудиоразходка, което не е, нарекоме мобилни аудиоинсталации. И през всичките 10 години, ам, от една страна, непрекъснато всеки един проект или идея, която съм имала, да ме дали може да стане на такъв а, маршрут, такъв тур на това преживяване. И като че ли имаше някаква липса тук, която да ме убеди, че това не може да се случи. А пък сега не знам дали тези а, умни телефони, които станаха свързани с тъпни, преди 10 дни. Аз заминах за този курс с а, някакъв диктофон, който беше с мини касетки, и не можем да си представя как това нещо се умножава и как а, хората тръгват, сигурно с нормално отмени, но така е, някаква много, много дълга процедура. И в тези 10 години до нас стигна възможността да ползваме нови технологии и да ги ползваме не като нещо, чуваме и като наше. Тоест акцентът да не е в посредника който те разхожда. Акцентът е върху преживяването и, и някакси аз повярвах, че това вече може да бъде едно театрално преживяване или преживяването областта на изпълнителските изкуства. И всъщност, заради това си така повярвах и, и, и те две посоки, моите и на Катя, неято преживяване на града много силно, а в моето много Силно желание а, нещата да се случват вътре в човек, който преживява, той да е едновременно и играч и а, публика. Тякси се съчетаха. И това е сега. Не знам колко има смисъл да слушаме а, дали сега и по-късно. Може, да може, да да да да... да... да, може би да може да, и по-зарего времена. Тя може би да нас слушаме сега. Възможно да кажа, че разбира се, изборът на тези три неща, които са така, беше минималния, с който започнахме, надявам се, т.е. смятаме, че ще имаме да повече, не е случайен. Това са от една страна по някакъв начин важни в културен, социален или в, как да кажа, дори за мен лично в индивидуален смисъл, неща. Е, но ако е, два от тях са така ваше, пак по-малки или по -ъмар... Те не са маргинални в рамките на столицата, но са маргинални за общия потоп хора. Единият е наистина много централни. Но шутите са единият е парк Азиньов. Другият е по-егологика в Киев, през военно и така. И глас муници и двойщи. Третият е централна стърбания. Алиотиси на год и я е вместе. Така че това е, беше важно за нас, ами сега нека да ни ви притезна повече. Аз си имам микрофон, по-помче работи. Казвам се, Петия отново и съм представител на Фарисофия Тур. Като си мисля по какъв начин Фарисофия Тур е един альтернативен маршрут. Реално физически не. Ние обикаляме най-централните забележителности в центъра на София. Това, което е най-различното, е начина по който го обикаляме и типа хора, които се възползват от така, такава една обиколка. А, ние започваме на съдебната палата, а, минаваме през Света Неделя, през а, Света Петка Самраджийска, статуята на Света София, после към джамията, снеговата, банята, през лавкото. Ретонната, Археологическия музей, Народния театър, Двореца, Руската църква, Църквата Света София и Александър Невски и университета. Доста е стандартен маршрут, ако човек си мисли от гледна точка на съжитиености, които се виждат. Но това, което е по-различното, е, че ние го направихме този маршрут за хора, които иначе не биха се възползвали от нещо такова в София. Това са хора, които пътуват сами, които не използват организирани уникоки и имат абсолютната свобода просто да се появят на съдебната палата в 11 или в 6, всеки един ден, без изобщо да са помислили повече от 10 минути преди това, когато тръгват към нас и да преживеят София заедно с един човек, който разказва не само а, слухата история, а разказва и собствените си преживявания, собственото си усещане за града по един а, изчупен и оригинален начин, така че те запомнят чрез преживяванията си това, което са видяли. И за нас това беше много ценно да го направим а, тук в София и България, като цяло ни вече имаме и в Плодифия, във такива защото много малко чужденци, когато дойдат в България, имат някаква представа какво да очакват и имат някаква представа за нашата история. Така че това, което ние им покажем, е основата, на която те стъпват, за да опознаят България, българската култура, хората тук и така нататък. И по този начин те реално поставят това, всичко, което виждат в България в един контекст. Защото иначе биха дошли, биха видяли няколко сгради и не биха имали никаква представа за какво става въпрос. А в много случаи това са хора, които са тук за един ден. Те идват в София сутринта с път една вечер на другата сутрин, че даже някакъв път същата вечер минават за Истинбова или за Белград или нещо такова. И по този начин им даваме възможност те да видят града. Ам, за нас е много важно ам, всичко, което правим да е с максимално качество, а, защото ние сме лицето на България за много хора. И основна наша цел е развитието на туризма в България, като правим един добър продукт, а, който, с който другите могат да се да сравняват и да се учат. <съща> <съща> Което би било най-добрия резултат за България. Както казах вече, както каза тя всъщност, вече имаме над 50 000 гости, които за 3 години и половина са ни посетили което говори само за себе си. Ние сме номер едно атракция в Трип което е изцяло коментари на хора, които са седили на Не по никакъв начин а, не може да се произведе. Така че, ако ви е интересно, всъщност да видите по какъв начин хората са преживели София, а, чрез нас може да отидете да четете ревюта, Има най-невероятните неща, които казват хората. И е изключително... А, с себе награждаващо, не знам да има в телето му на да Буршки, да видиш такива коментари от хора, които са в Яри София. Това е още заето с няколко пините с това, което Нашата инициатива се казва София Тринтур, какъв пиша на а, Защо запършът тази инициатива е много интересно. Пях от да, тук ом, близо 6 години по света с Курилу, по И винаги съм имал срещи с местни хора, които питали... От къде си? Аз е казвам от София. Къде е това? България. Къде се има ръпорването? И когато се върнах, и, и, реших да направя нещо полезно, като да основа неправителствена организация, в която в момента близо 20 души доброволци полагат посоки на труд, да популяризират София като е интересна туристическа да дисциплинация. Само, че ние, по-различно правим от колегите от Рисабота, ние караме колело и ходим на помена. София. Има много зелени паркове, даже по е популяризирано като най-зелена европейска столица. Не само заради ветроша Еуна, но и заради самите паркове. Караме прилози с тези въпросните паркове, където дори сидянците могат да се загубят. Направихме изключителен маршрут, където се кара два часа само на зелената част на Собя. Нашите гидове дъброво да се също разказват за история, малко по-збит формат, тъй като се пак организация малко по-трудна, те трябва да бълз. и гидове и депутачи навременно. Но разказваме интересните неща, като и клюки за България, за София, където много хора се интересуват от тях. И въпросът е, че ние правихме доста време такива порушения за въпросните клики, да не изкривяваме се история и а, разказваме интересните неща за тях, но като цяло хората се забавляват едновременно, посещавайки интересните места в София, карайки колево, тъй като активност. И, и се запознават с за всичките архитектурни природни загрежителни. Правяме три тура, които тръгват всеки ден и също беше предварително записне при колегите. Двата тура организирахме байк, които тръгват от 1 до 5 часа. От 1 часа е София Кринбай, тук, където обикаля цялата София с корило от 3 часа. А, той е най-популярният. От проектора тази година пуснахме миналия маршрут, където обикаля да само за пришителност стил центра. Тъй като не е всеки може да кара било, но все пак мога да се приши да разбере малко повече с София. И също така организирахме един пешеходен тур до Брианския допад, където плащаме Брианската църква, което е единствена защитена тунеско. Брианският водопад, който често е при по-височна И Брианската. Той е с Бояна Хайджин Турб. Този турб много се ползва. Много голямо популярно, голямо един от най-посещаваните, е, като гостите на градина може да бие кърдат високо, Което е изключително интересно и също така чиства Не, да чиства с другото. Да припомням как е. И, още за Тази година ще празнуваме на 30 си рождени ден. Де ще организираме сега едно 34-то заедно с колела, за 3 дни, което очакваме скоро да пуснем, да публикуваме. Но а, туровете при нас са свободни, всеки е свободен, без предварителност, но също така. И всеки може да се включи, независимо дали има колело или няма колело, може да го се на колело, гидовете са обучени да бъдат водачи. Държат първата помощ, изпитам също така и специалисти в те са лицензирани утачи. И работа е много трудна всъщност в организирането на такава дейност. Но сме благодарни на всичките доброволци, които правят това с чисто сърце. С туризм, а, да прича, е, със културния туризъм, въпреки че професия съм инженер и а, моята голяма любов беше туризма за това да се занимавам с това в 90-та година. 90-та година ние направихме след промените нашето първо приключение. И сме да твърде, че вече минах 25 години, в които а, сме били инициатори на страшно много нови труве. Сигурно имаме някаква за още от ученическите години, защото с Катя сме с ученици. <тително> и е. сигурно нещо има там в, в, нашите, там в нашите учители. А, да правим шантали, различни неща. А, неща, които се опитваме другите да не се ги правили, и да ги направим за първи път. А, ние започнахме когато беше само по-канкулист, същото с 94-та година. Мога да кажа, че първо, че зад нас не стои никакъв проект, никаква организация, никакво спонсорство от никъде. Всичко, което сме направили, сме направили с наши а, усилия и с наши сили. Мисля, че няма друг, койтото прави екскурзия на Централното Софийски Дробище. Те ние правиме различни пътувания. Те са свързани много с... А, с живота на града във всеки един аспект. В, в, в да преживявания на различните етноси в града, което Града като града-център и града извън-центъра, махалите на града. Преди няколко години имахме щастието да, да се запознаем с Тодор, да се срещнах на една изложба и да се харесаме веднага, -на, еднага Тодор е архитект. И я, всъщност ние още преди тази среща правихме архитектурни разходки на София. А, и след тази среща с Тодор се родиха вече и архитектурните разходки на София. Които всъщност а, прераснаха в културни разходки на София. А, но за съжаление мога да кажа, че а, в живота в има, има две страни. Никога една страна не е сама. И никога не може да направи шенек служият, когато си сам без своите партньори от другата страна, не партньори е хората, които ще те слушат. И ние обичаме да разказваме само, че хората, които трябва да ни слушат, изглежда, че вече са все по-малко и по-малко, тъй като повечето хора минават през София и заминават, а много малко от тях а, са тези, които са отдадени наистина на, на това да се преживеят и още, и още, и още една приказка, наречена София. Моето уважение на е, всички колеги тук, мога да кажа само, че професията изкурзовод е а, професия, която не търпи човек да работи така без, да без любов и без сърце. Не всички, които сме изкурзоводи, една колеги изкурзовод, кои ще отлизат. Ние преживяваме с нашите гости всяко едно пътуване. Защото нашата работа е да представим България, да представим нашия град и то по най добрия начин и с негативи, и с позитиви, но така, че хората да се върнат. И не е важно колко туристи имаш, върване е колко туристи, хора за втори, за трети, за четвърти, път едва си с Аз съм много щастлива, че нашите туристи са тези, които идват вече о 5, 6, 7 пъти. Ние си ги познаваме по име и са наши приятели, повече от приятели. А, така, че за тях трябва да се измислят нови, и нови, и нови маршрути. Сме да пръде, че... За последните 20 години а, ние сме измислили повече от 300 маршрути. Само в София те са над 50, може повече. Който се интересува персонално, мога да ви кажа, но най-невероятни са, най-различни са. А, и, и всички тези маршрути са родени от сърце и са представени от сърце от хората, с които работим. Много ни е трудно последните години, защото имаме голяма конкуренция а, в София. А, всички, които работят тук в, в, в тази сфера знаят толкова е трудно, но а, смятам, че всяко нещо има цена. И че тази цена е много важна, защото тази цена е цената, която ще получат. Това е цената, която хората ще, ще, ще оценият за това, което е направено. И затова нашите не са безплатни. Ние направихме също една фундация, а, която... С, е, на която тя е съвсем скоро основана. целта на която е култура и туризъм, защото смятаме, че културният туризъм е просто има още какво да се направи. Просто в България, за съжаление, не е развит и че много трябва да се работи, за да може името на страната да излезе на добро ниво. Нашите разходки. Мога да кажа, че архитектурните разходки, които тук ще... Нали, това беше основната тема да представим. А, са много различни. Всеки път са различни, така че всеки един дошъл на една разходка, може да дойде след това втори, трети, четвърти, пети път на различните колекции. Да си направи колекции от а, турове а, и никога да не му И винаги да бъдат различни. Тук има няколко човека, които тураха с нас а, този студент март месец, когато ние започнахме миналата година да направим архитектурните разходки постоянно, и които бяха наши фенове и в дъжд, и в сняг и в студ. Така че, много се радвам, че Аз, тук, сме тук и всички заедно обсъждаме нещата. Аз така и не за какво ще обсъждаме, какво ще рементираме. Да Призя ще си представим разходките. София има много възможности за туризъм. И... Това е най-колкото нещо, че живеем в София, в нашия хоробя. Тяга. да кажа, най-какво, сме София архитектурни разходки. Обцелине и Люба е София и разходките, така съм София архитектурато. Най-накво, нещата са падли, ако не се наберихме рада. Всъщност това, че качтаваме нещо архитектура и култура и мялото, че това е разкази за града. Которът е, че ние тези разкази, някои ключови точки, опорни, така се казва, цялостните опорни точки. Но а, останалото е разказ, който ние не знаем на език и всеки път седмия, какво се случва. Беше много интересно, като, а, когато комуникирахте с различни колеги архитекти, които тук представяха своята перспектива, че това да е едно развиващо се нещо. Мы увидим, что точно мы собрали и точно Снимки от първо снимката, която е в лява, е посещение на националното доларник. Много голи, че си направихме. Единствените, които направиха карта на всички модерни скуптори и ги успяхме да представим, да издирим кои са авторите на тези скуптори, по никакъв друг начин не можехме да отклием. Това, да това, е... това трябва да е... Подаме да. цялата история на София. А, това е един тур, свързан с... А... Европейските влияния беше... и екле... еклектиката в София. Ограф Игнатьев. Централната София, Кабаня. И Народния театър. Народният театър, НДК. Тура на НДК е много любим. За съжаление обаче София фри тура е кандидат с полта. Да Но направи на нас не ни позволиха НДК да го правим. Повече. Ларкото, пътинято да. uh -huh. и Съвсем малко снимки, защото обикновено не снимаме проблем, че даде друго бете. И сме заети да разказваме mm -hmm. и просто съвсем малко снимки отделихме за да го покажа. ааа... Сега само ще... Uh, yeah. uh, mm -hmm. А, да, да. На първо да кажа, че ние, а, тъй като проектът беше по-скоро в посоката на творчески, той продължи само 4 дни. А, в момента единствено, ако някой иска да го преживее, може да отиде на сайт и да си свали сучка и да се разходи и понеже всички говорихте за това дали са безплатни или платени. А, ние а, понеже кандидатствахме в общината, тя финансира нашия творчески акт и а, ние решихме, че по тази причина, понеже беше по програма Сподели София, ще направим още нещо връзка с поделянето и хората ще се разхождат срещу нещо свое любимо, което оставят само за времето на сходката и след това си взимат обратно. Така че това беше част от преживяването а сега да видим. <пускам> се да, се да, да, няма да пускам цялото. Да, да. То работи много по-добре, ако човек е на крака и се разхожда на реалното място. Това е дасно. София е в ушите ми по време на тази разходка. Не забравяйте, че се движите в градска среда с слушалки в уси. Пресичайте внимателно и се грижете за себе си. Стоиш. Наблюдаваш. Оглеждаш се. Забелязваш, че времето тече, не мърдаш, опитваш чрез не да спреш времето, не мърдаш, опитваш. Този дом на киното, аз го помня, когато не беше дом, просто салон. Беше ужасно ден, гледах от него един филм унгарски с този немски актьор, характерен с дългото име. Мефисто е филмът обаче, за актьора не съм сигурна и затова няма да го споменавам. Филмът беше много хубав, много дълъг обаче и си спомням, че така за знаходство, че накрая се бях свила почти на калбона на удобната седалка, обаче го изгледам до края. А, а тук дома на киното също беше един от първите пъти, в които пуших трева. И не точката на до него, защото имаше Ембиен фестивал, маш с музика на такива альтернативни андеграунд банди и също няма кино. Новата музика става тук и нокай се казва. Ей, такова нещо. И помня много един филм, пионерски документален, казваше се на нук от Севера. Много ми се запечата. И също така един Дик Харц, който никога не е бил показан в България. А също така и тогава за първи път чух амбиента на Хист". Обаче запивах някакви моменти. После излизахме пред киното да пушим и аз тогава си дръпнах 2-3 пъти от тревата. Не помня, че я беше, но като цяло ми хареса. Напуснете сградата. Очаква се температурен шок. Разичете улицата в посока градските чишни. Намерете си място след тях. Куплата вода аз по принцип ня обичам. Веднъж си мих лицето с нея, само. Обаче много ми харесва да гледам опашките с хора. Има такава някаква съсредоточеност. Едно е на живот и смърт да се належ от водата, която явно е супер лековита, но мисля, че мястото а, и гледката към банята е по-хубавата част от преживяването. А също ми е интересно да гледам какво я пълнят хората вода. Най-често са това в такива бутилки от минерална вода, а, но има и такива с дамаджани, такива истински, стъклените, които се продават по пазарите. Една приятелка им слага някакви цветни крушки по коледа и светят на терасата. Дамаджаните е това. защото uh, това беше една от целите да, да, да намериш обща история и да събереш си история. на един тур а, и за първи път в живота си видях а, парка пред банята, между джинията и банята и тотално се влюбих в София. В смисъл, наистина, това беше повратният момент в моят живот, когато аз осъзнах, че София всъщност е един прекрасен град и за мен това е изходната точка, която аз искам другите да видят София също. Тези красиви кътчета и прекрасни преждявания, които може да имам в този град. Това е моята лична мутирация. А кой бях да бях? Какво Не, Какво бях? Въпросът беше риторичен. Град и нашата работа е много често, когато е пътуваме, защото ние не правим само София, а не пътуваме из България. И всеки един град трябва да го представиш през сърцето си. Аз не знам винаги да представям Кодни <съква> много хубав начин. И, и, и всички туристи, като ме разпитват, там ми казват, и сега къде си? От къде си? Къде би искал да живееш? Аз не казвам София. <съква> а въпреки, че всеки един град е хубав, но София е един много човешки град. И е, то се разбира от това, че ние нямаме високи сгради в центъра. Нашия център е съвсем достъпен е, пешеходно. А освен това, и кварталите ни около София са по някакъв начин също достъпни с е, летен транспорт. Е, лесно, лесно се стига до всяко едно място в София. И мисля, че градът ни е, е много очаровен, много нов, е, град с много енергия. А, аз е, да кажа, от последното си лично преживяване, не само всяко, всеки един тур е преживяване, защото всеки един тур е различен, тъй като, е, вече, както казах, това са безстрани, а, срещу теб има хора, на които ти трябва да разкажеш, се да преживееш отново и отново нещата около себе си. И архитектурните турове, например, са нещо, което ме накара да последните три години да се заглеждам в сградите на Софи. Сгради, които винаги. Аз съм пренебрегвал, пример. Защото те са... аз съм родена тук. и дялците ми са родени в София. И някакси си София е моето място. А, но има изгради, които минаваш, те са един фон на, на средата. Около Теб, освен това, и годините са много различни. В всеки един момент София може да се преживее, когато си на 20, когато си на 30, си на 40, на 50. Например, сега, моето последно любов е в тектора, защото има невероятни детайли, невероятни неща има в София само да се загледа човек в най-обикновенна сграда и може да види а, такива древни, древни а, декорации, някои ъгълчич е на е, особен начин, а, което пък създава една светлосянка и, и която прави да е още по-хубав и здравето, по хубава София е мислена, мислена е в... А, а времето архитектите, които са работили в София, те са били умни, интелигентни и са мислили какво да правят как а да направят града. Но това е. Но аз мисля, и че и сега, не само на време, но и сега много често модерните здраве не... не всеки ги разбира. Мога да кажа, че аз имам един любим паметник в София, <съкъл> който а, всички ще ме на Ругалията и паметника пред НДК. Аз винаги съм го харесвал, защото самото начало на да мен ме е било интересен, защото си го обясних по някакъв начин. Сега нищо почти не е останало от него, но въпреки, че така и е с телес и седи по някакъв начин модерно и напред в движение. Така си мисля, че и благодарна София също е интересен град. И тук за да похваля колегата от София Гринтур. Ние имаме клиенти, които казват, че неговите тури в София са София Гринтур и нашите. Така че <същите> имаме клиенти, които ходят и на, на двата тура и са много щастливи. Да, ние ми също ми даваме покрай този грозен паметник. <същите> <същите> и всичките ни гости казват, и колко грозни е при към менто на хиляди години в България. Знаете ли защо? Защото не хиляди през тебе години. <съща> Но хубавите идеи, които идат е от общината и от млади хора, които искат да преобразят града като трансформатори, които рисуват по трансформаторни рутини. Ние даже траехме такъв турист Раковскания с, с философия, да кажем всичките колекции, които са направили а, и най-различни инициативи, които все повече за радост се появяват в София, които привличат се повече повече кости. А, една такава атмосфера в София е много позитивна. Аз да ви кажа, не съм също е град, е в София. Всичко ще ви кажа. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. Да, да. И се гърка точно в зелената част, защото тя път е че уникал, защото е безопасна. А, в окрая на куда идвам, след тези часа вечерта, речета, за да излиза, защото пише канега, бащата спарк има много висока престъпност, тук а в София всичките изнася на лъвка, приепи, челат. Точно за това ми е бих. София, и за Може само, между тези, има след това, има и колега, архитект, който е колега, архитект на София, обаче, когато е малко мръсна дума, но... а, той твърди, че София била като един такъв а... обедняло, вече бездомен човек, който още е силите си, и въпрос на едно бръснеде, едно изкътване, да, да заприлича на нещо. Въпросът е, че колкото повече време, толкова повече обеднява този човек, толкова се е по-трудно става. Включително най-общо човек се и пропива, въпроса и налиши по-силно и т.д. Да, да, колкото и образ на тая изпаса на Но а, да, все още ви може да се представим, че този човек може да се стигне на българейта. Да Лично, нещо и сега в крайна сметка, или, този човек, винаги, той, той, той първият се стори, мога да се каже, че били не, не неща. И освен това, помни колко времена, в крайна качеството си Точно тези неща са на нас интересни с различните времена. Този, съжаление, вече е така. <съща> а, аз пък изобщо не съм съгласен, че София е един пропаван човек, напротив, София е един зараждащи се човек. Ами, са, okay, един преобразяващ си човек, който те първо става човек. Ами да, има толкова много култура, толкова много млади хора, които правят някакви различни неща в София. А, не мисляте за различни неща, няма с архитектура. Ами хората са част на града, да не могат да откъснат на с хората, които Ще ще дадем микрофона и да да да, запитам какво значи альтернативен маршрут. Как, как, как го дефинирате. Значи, това значи, че има някаква норма, някакъв жар, такъв тип балкан който Ще знае, че трябва да се мине. И други маршрути, които минават по други места, по-стърни, по-неясни, по-неясни. Първа търг, той го е, а втори го е. Има един нашути, които показват различните по Стройни, красиви и така надега места. Има тоги маршрути, които отиват по предградията, по <possession> тъмното, мръсното и тяло. Или такъв, има един маршрути, които са, да се, се каже, показват обективния проблем на ритата, утвърдения и т.н. Има, които показват повече субективно, това повече ритка на карта. Значи, какво значи елтернативен маршрут? Първо, за вас. И защо? Кой има нужда от альтернативни маршрути? Какъв е, е? е? този то, то, продукт, да кажем, е във вашите теми? Не, кой го е потребява? Защо е друг момент? Защо идва на екво? Защото да искате да видите, че е Аз ще дам думата за това. Нещо, мога да кажа само, че ще говоря от. От името като а, операторът от мене, защото а, ние всъщност са правим къщата а, свързани с нашите клиенти. Ние сега да отговорим на истината на нашите клиенти. А, така наричаме Балкантовиски маршрут. Това е маршрутът по жълтите реповета. Общо взето с едния лекаклонения, които могат да бъдат към Халифа, към центъра на кръга, с минералната вода, минералната баня, чернета и е си на водата. Това е класическия маршрут, защото много хора този, този маршрут е насочен към чужениците, както колегите каза. А, към чуженици, които са за кратко време в София, те искат да видят за много малко време основните неща в града и основните неща от града са разположени точно по тази линия изтоп-запад. Така се развива града а някога и центъра на града. Те разполагат обикновено с малко време и точно за това и този блокад маршрут е бил направен. Когато ние започнахме нашата работа, нашите клиенти са всъщност хора, които живеят в София. И ние искахме да представим изцяло цяло лицето на София. И затова се насочихме към нещо альтернативно. Ние започнахме също с а, Жълтите правета. И по Жълтите правета всяка една сграда получена, разказана, преживяна, влезна висна, много от тях. И алтернативните маршрути, в принципа, нали, за тях беше подгледна точка на нашите клиенти. Затова започнахме да правим все нови и нови неща. В последствие, тъй като нашите клиенти живеят в София, тяхна хареса това, което правим, а пък ние имаме извикателството много и много да доставяме други, други маршрути. Ако искате, да, заредете... да ви ги изредат. Да, да ги заведете в стиганската махала, а ние го правим това от 1994 го Даже аз имам медал и много се доде и грамота за колтурно принос в културната интеграция на родите. А така че ни го искате, или а... вие ги заведете в това, ами Първият маршрут, който направихме, ние, ние ги заведем в Циганската маха. Това вече ви дети, които чуха, -а. А, че правим това нещо и самите те се обърнаха към нас. И ние направихме един страхотен детски тур във Фромската махала. Страхотен просто, -ти, -ти, 98 година. Значи, ние взехме деца от а, едно частно училище в София, които заведахме във Фромската махала. Децата бяха малки, а, бяха трети клас. Заведахме ги в Фромската махала. Където първо отидохме в училището, в ромското училище, в факултета, който То си направи едно дете, защото там са само ромски деца, които учат. А, с тях играли бяха децата. След това вън ни чакаха а, нашите приятели роми, бяха организирали каруци и с каруцари. Качихме децата от нашите класове и от ромското. И една от един клас, а, от, от втори клас бяха ромските деца. Чихме ги на тези карбуци, заедно обиколихме Ромска на Махала, спирайки на няколко места. Който и е ходил в факултета, знае, че там има много интересни места за спиране. Има комяри, които гледат по нея, има много животни, има зайци, има кокошки, децата много се радваха. След това, след като направихме обиколката разходката и с Ромската Махала, отидехме при нашите приятели на семейство, което има част на общиталище, палаха е Салия и а, при сади така направили един казан с а, а, боб <съща> и, и всички деца ядоха. Тоест направихме един така инфокризиран обяд а, с нашите деца и ромските деца. И след това танцуваха децата. Това нещо се повтори няколко пъти. Ние се опитахме да го направим и с други училища от а, София, но се оказва, че родителите не са съгласни техните деца да ходят в робото училище. И така тази инициатива прекъсна специално за... Съучилищата, но пък с чужденци, ходим въпрос, към направа. Защото на тях ми е интересно. На на ваше... Плащаме. Да. Плащаме, това ни е практически а, някакъв вид помощ на семействата, които ни посрещат и изпращат, и те вече са свикнали с нас. Ложното е, че няма никакъв документ, по който да го, <laughs> да <си> го <laughs> няма такава законова основа и, и всичко се прави така, да се казва на на добра воля. А, освен това, ние имаме един наш конкурс и този млад господин Тома, Томас. Ние всъщност отихме и го насочихме на, да се на на присъединява имаме... в България, тъй като ние работим с децата родовница, с ромските деца родовница. Води там туристи, редовно туристически групи си водят полицейския магистър. И е много интересно и за самите хора, защото те научават повече за родската точност. Това е един от маршрутите. Имаме и много други, <laughs> всякакви, различни маршрути. Има, имали сме маршрути с врачки и, с, а, и такива, които има, има едно дружество на организация на... А, такива глядачи... Трябва да се с тях направи вашето. И даже някакът беше една врачка, така ни красна. Вратата всичко беше отговорено в не, е много посещение. Много неща. Пазалищата, продуктите... Аз чрез-раженската продажа, чрез да Ако трябва да презедаваме това е къде смисъл от препаративното, както не стана, пана я, аз спа, съм архитект, се занимава с културно наследство, чисто консервателство, консервателство, и ге на също, и неща. И за мен че ще разказвам кратко една история, имахме един конкурс за реставрация на две църкви в Неседов. И нормалното нещо, което човек, че очаква да е използваме конкурси или бюджетър да, да ми в тезата от Зъдър с кабари, там военци, пули и всичко останало. Или да, запази, да се запази нещата, както състрали на тук се запази обаче, какво правим правим Всъщност това, което много бързо се опитахме да разсъждаваме хората, когато тях направих на този конкурс беше, какво да направих хората, т.е. не се върли малък града с това или града, и хората минават веднъж, правят един пие, после отида да писам, че трябва. Помога да ги наказват, втори път, трети път, четвърти път, не И също така, което решихме като альтернатива на културното наследство, по-скоро нещо, което мога да съчетаят в беше направихме детски център, център за педагогика на наследството в една от църквите. И съответно идеята беше, че. Хората, така не че се бъдат прино... всеки ден до отидат да си вършат децата, което път крадат различни други нали, мини-индустрии, т.е. за храненето му, селини и В да. крайна сметка се. В нали, момента в който почва да засъждаваме по друг начин върху нещата, които се полагаме на най-малкото, те почват да, да генерират различни а, други добавени стоености към. Но и не в финансовата и разборка по-своему в културата. И така, по-специално се казва, ще измявам альтернативното политика в културата. Аз може би за да кажа нещо. Ние май никога не сме обмисляли това, което правим, като альтернативно и като тур или маршрут. По-скоро, тъй като сме се събрали двете в едно сдружение, където сме нарекли Нейно на Величество, тенджерата под налягане, но в което се опитваме да се занимаваме с неща, които са ни интересни, да им намираме изразните средства и а, те изразни средства да са ни нови. И всъщност това е посоката, в която ние сме работили. Реално за нас това е основен вид и зрадно средство, което изследваме, а не е альтернативно на нищото. Има и мать, това е искаме част. Да, само да уясния, е смисъл, по-скоро да обясня, понеже все пак има обичав правил накази, че по някакъв начин ако говорим за альтернативност. нашия проект е а, альтернативен с субективното възприемане на маршрута в, в отобовес на обективното, което означава е място за изходка, там има някакви статуи, които някои могат да кажат от къде са, там има галерии, има театър и така, но като а, нали, всъщност чрез в нашата история, в нашия маршрут, пъркато е място на едно загубено куче, на липсата на любов и така. Тоест, това е което ние възприемаме и в този смисъл, да, можем да бъдем възприяти като альтернативно преживяване и маршрут, но наистина, както и да кажем, просто по сме мислили как да изразим перформативно, нещата, които ни интересуват. Перформативна театър. Ние го подадаме. Това ми по много спресане. Дено да е станало ясно. Ясно кажа нещо. Честно казано, за първото чувам за е бълкан турист. Но, добра е лекарен. <съква> <съква> а, при нас е различното а, това, че ние се придържаме по-радолу към един и същи маршрут, тъй като за велосипед малко в София не е много окей okay, да воеш група. И направихме един такъв мокре маршрут по 18 км, където почти няма да споделяне на пътища с нито не автомобили, нито с пешеходци, което е много трудно, много високо, знаете. А, Колкото при нас е, че бидовете горе долу се придържат към същия маршрут, но благодарение на това, че са много и всеки има си неговото нещо. Единият храни катречки, другият птички, другият разказва, а вижте, се появили момчетата от Новия Велигия, някъде са били изчезнали. Всеки носи някаква душа със сервиси, т.е. челек, който израсна много крата, който има съвсем различни ценностни системи. Той се впечатава един от архитектурни някакви неща, други от природни, трети от хората, заговаря хората. Даже при нас един е система. Шут и същия маршрут идвали хора от някакви опитни. Казвали, че ние правиме... Един и същи начин, по различен начин, който благодарение на хора, които правят това. И това е альтернативното при нас. Благодаря. Професор Петров съм аз от Списък на университета, Висшата програма Пътумова следство. Тъй като аз се занимавам с туризъм и разсъждавайки по тази тема за альтернативните градски маршрути. Сега ясно е, че културното наследство само по не би трябвало да се отглежда като, като, от като альтернативен градски маршрут. Тези обекти на културното наследство, те, те са нещо елитарно. Те би трябвало да са пример за класически културни маршрути. Но тогава, на мен ми се струва, че не са ли самите културни практики тези, които могат да формират един алтернативен градски маршрут? Мога да дам пример с фестивала София Диша, който предполагам запознатите с него, който се провежда на улица Шишман. Тогава цялата улица се услужават автомобили, няма кваксони, няма шум, разполагат се арт-инсталации, артистични появи, различни културни дейци, презентират а, своята дейност. Не е ли това пример как мислите за един альтернативен градски маршрут? Който се превръща улица на да боя. Просто не само той, просто като има го давам или прино в някой парти, като се организира най-зложеното така, пак можем да говорим, може би за един альтернативен маршрут, като е една кутрина практика, която хората ще дойдат там, заради самата излогия. Давам тези примери, така, тъй като разсъждавам това, какво може да един альтернативен град, защото аз виждам в него факторите, които го създават конкретни културни практики, които да създадат една альтернативност, една специфичност за рогаскопрост. Само може ли да. Не, да, си мисля, че съм по-малко да Само да прави на аз може би. Добре, това, за което Вие говорите, София Диша и Шишман, не надо нали може да бъде да спринем като културен маршрут? Това е по скоро културно събитие, защото има... то е еднократен акт. А маршрута, поне в моята представа, е нещо друго. За Затова... това е по-сково оговорка, не се успомня. Да споръл... София Диша, напротив, смятам, че това е много важно събитие в рамките на града, но то се случва един ден. И, а, и е всъщност в, а, как да кажа, в един затворен отрязък. Тоест, това е едно пространство събитийно, а нямаш от. Така е, по-скоро това, което хората правят е друго. Не, не. Можете, може, сам... Има едно, такова, едно е жердов, в което философските се разказва, е че е добре, лоши, всеки философски стоп може може би е важно да се учат. Защото се каза, че спориме за различни неща, назовани, понеже думите са доста по-малко от философските процепции, назовани са сегни и също думи. Ако говорим за градски маршрути тип, хористически градски маршрути, а, това е една посорка, в която може много да разсъждаме другът, но в интересна посорка може би по-скоро да реферира вашия въпрос, а, са културните маршрути, възприемани като Обект на културното наследство, след се занимава няколко конвенции, конвенция от Флореция и така нататък, в която се разглежда а, въобще, движението, определено движение на група хора, а, периодичното движение на група хора по един също и същи и същото място а, като културен маршрут. Обекти, които създават това нещо като културен маршрут. Примерно, а, трябва да е Компостео, Камино е един от първите световно признати културния е маршрути, по побегито на Нескор. Е Но по-скоро в случая, по-скоро се не е едно културния маршрут, като едно о, о, така дълговечно установено трасе, което ни следваме, да а по-скоро като набор от обекти, които свързваме с нашите истории. То, като, нещата са малко по-различни. И наистина, това, че някои хора ще тият една изложба някъде си, това не го прави маршрут, поне в начин, по начин в който а, аз го възпел. Както и София диша, нали? А, ако София диша е нещо, според мен няма никакъв проблем целият център на София да бъде сътворен за голин, но дори само шишма... и пострияната. За пострияната, да. да. И, и улица от ЕСПИСИ, да. Да, там, ако това се случва непрекъснато, това може да бъде трасето на един културен маршрут. Да кажем, интересен културен маршрут в... Извинявам се, ще ви прекъсна, понеже ще събрахме вече още няколко въпроса, да продължим така. Първо и първият майка коментарът. Да. Аз се казвам Ани и да и се изказвам в качеството на членство, който бил на всичките преди разходки, све на Сафия Гринтур, което смятам скоро да правя. И освен това искам да кажа, че може би много от хора в публиката да знаят, но и много от различни други имаше. Примерно имаше програмния фестивал Трансавропа, един като шарски маршрут, организиран от ближаци, които са в София. Има един интересен блог от интернет на един американец, който си беше поставил за цел да представи София като първата до последната спирка на градски транспорт. <laughs> това ме не е вече в България. И а, да, искам да кажа, че ако тези маршрути са альтернативни за някого, то това е за самите софиянци. Особено маршрутите на Юго Турс, които не стана ясно, че това е твърде с ромски икрата, не го знае, но те са наистина изключително информативни. Ниво, къде... Да, си... пори мен заслужава да бъде по популярна и си мисля, че сега, това просто е мисъл, която сега сигурно ми е съществуването. Прот във връзка с кандидатурата на София, за културата, може би вашата организация, не знам дали има партньорство с, с, с кандидатурата, за да, да се популяризират повече тези неща, тъй като това е край на краистата, един от основните цели на тази кандидатура. Гражданите на града да имат повече доли, до неговото наследство. И така. А, винаги ще следващия въпрос. Аз съм Даниела Колева и не съм от София. Понеже така се представяме. Uh, и за мой срам трябва да кажа, че не съм обиколила всичките тези маршрути, но съм била на Варна Фритур, uh, което обаче, извинете, ако трябва да съм по-скоро искрена, отколкото тактична, за нас с колегите беше малко разочарование, защото ние като българи искахме да разберем нещо специфично за Варна и всъщност се оказа, че Варна Фритор е адресирано по-скоро към чужденти, които нищо не знаят за България и какво да им разказваш за Варнаса, като те не знаят нищо за България, така че а, всъщност моя въпрос е по-скоро за хората, отколкото за понятията. А, какви хора идват? При вас алтернативни ли? И как се справят с тях? Альтернативно ли или конвенционално? Разбрахме, че в София то, идват към чужденти, за малко и... Това, което си мислех за варно, всъщност сега е по-лесно да си го обясня. Разбрахме, че в Люба точно отиват и софианци, които искат да разберат нещо повече за града, но все пак имате ли... А, сега не искам да казвам праги групи, но имате ли очаквания за това, какви хора идват и, как, и, и имат, имате ли начин да, напасват, да се напасвате към техните очаквания? Можете да решат на най скоро е. <съща> <съща> а, да. <съща> а, а, Значи, да, наистина предимно, хората, по които ние връщаме с чуденците, затова и другате ни са на английски, но всъщност 20% гродо, от които, които ни посещават са българи и много в много голяма част от. В голяма част от случаите тези българи научават неща, които не са знаели за града си. Има голяма разлика между София и Варна. Във Варна маршрутът ни е доста по-дълъг и съответно се говори по-малко на всяка спирка, защото физически трябва да се извърви а, пространството от едно място до следващото, докато София целият маршрут може да се мине за 10 минути пеша, ако не спираш никъде. А всъщност в него правим за 2 часа и половина и съответно много повече подробности се дават за нещата. Но от гледна точка на привача, наистина по-голямата част от хората, които идват, не знаят абсолютно нищо, то би било ам, абсолютно излишно и не би свършало никаква работа, ако ние им казваме някакви подробности, а те дори не знаят, че София съществува от 6 години, например, а ние тръгваме да им говорим в периода на Ери, кое са се случили какво си, и те откъде да знаят какъв този период и няма, няма просто смисъл да се. Търсят альтернативи, когато а, има някаква абсолютна минимална база на знанията. Но въпреки това, а, може би нещо, което ние се стараем да правим най много е, че дори идеме група от 50 човека, се опитваме да адресираме това какво ни интересува всичките тези 50 човека. А, това е едно от нещата, един от критериите ни всъщност а, как оценяваме гидовете вътре в организацията. А, че едно се показва личната позиция на гида и второ, че ако видим, че някой повече се интересува с некото да си говорим по пътя до следващото място, например. Или ако някой не знае много неща, ще може да снимем тези неща. Ако някой предпочита повече да се снима, защото реално не се интересува от история, му харесва архитектурата на София, нали? показваме къде е приятно да се снимаш. А, казваме и много други неща, които не са задължително свързани с... История и култура, но са свързани с нас българите, да ни опознаят като хора, например, как обичаме младите хора в София, обичат да се събират нощно време в парка на Народния театър или парк Кристал, или как яде да е, банички за закуска сутрин а, с Айриан. Такива е, неща, които а, наистина са най-разнообразни и за всеки да има нещо. Така че, в крайна сметка, всички да са. И аз всичко това е основната причина, поради която хората се говори, това, което ние правим. Че не изпяваме една песничка, която абсолютно същата за всички, а ни гледаме да нагласим. От къде са хората да правим референции към това, от къде са де да сравняваме с това, от къде са хората а, и така нататък. Много трикове има да се вземе интерес на хората и да се направи достъпно а, за тях това, което нижда. Да, аз скачих на въпроса, защото всъщност с хората, които, които хората бяха в фокуса на нашия е, проект, за това се на него, а, защото всъщност, а, казахме го но след всяка разходка, всеки един разходил се, можеше да разкаже или как и преживява разходката, или да добави нещо от себе си за този маршрут. И всъщност на някои от маршрутите имаме записи на страшно дълги разкази, добавки а, към това какво още може да се каже. Отделно имаме и пък много споделяния на преживявания. Това, което правихме, беше, че след всяко такова споделяне, а, записът се включваше в основния запис, така че всеки следващ чуваше и това, което предните хора са изговорили. Но за мен най-интересното беше и неочаквано, и вероятно това е от времето, в което се случваха тези амбиони издаваци. То беше между 12.00 и 4.00 след по светло, защото беше през декември, на такива едни места, където явно хората си минават, разхождайки се. И това са съвсем различни хора от всичко, което аз си представях, че ще бъдат хора, които се интересуват. Имаше една жена, която, например, явно ходи и събира брошури и си ги чете и това не е, а я интересува. И изведнъж, взимайки нашата брошура, излезе от галерията и след малко се върне и каза, ама аз това мога ли сега да направя? Ама наистина, ми мога ли да си остави личната карта? И э, на първото се загуби, не знам дали това не защото не бяха много хората, които се загубиха. След това се върна и отначало го започне и го мина. После се оказа, че го е изслушала два пъти. А, други хора, които постепенно, всеки ден си отделяха време, за да минат и през трите, а, сега не заразихте, ще да кажа тура, през трите ни инсталации, а, така че аз всъщност от това най-много се зарибих и много ми се иска следващите пъти, когато а, отвориме тези инсталации, те да се случват пак в това време и да се случват по-дълго време, защото така, че 4 дни а, не са достатъчно време да се разпространи или човек да се нагласи да отиде. Страшно хора имаше, които бяха чули. Обаче не бяха стигнали. Не знам доколко се ползват от това, че сме качили на сайта. Но за мен това беше най-важното, че абсолютно Люксембург неочаквано хора се включиха и ги има записани. Да, да. ще... Аз да ще я, да, кажа, че я ще да се включа. Много по защото вече не попира точно някаква въпроса. Някой може би за въпроси ще каже, че я да се включа. Много ми допадна. Видях някъде. Си спомням, само че бях натура и просто физически не може. Uh, се Само да кажа, че във Варна а, с... преди една седмица, преди две седмици, е, по време на театралния фестивал Варна с колято, имаше представяне на една астралийска труба от mm -hmm. която беше с такова нещо с хобене и много силно го преживяхме, защото те бяха а, намерени местата на птиците, с които да ни вълнуват и с които да слушаме. И беше много. Питно, аз ви пожелавам да го направите като альтернативен театър и да бъде редовно в София, защото много хора биха се включили със сигурност. Интересно е каквото правите. Отчетът че си въпросът е с това, което се случва. Аз много ви благодаря за цялото това интересно представяне. И още не зная, че София също говори за много интересни неща. Има един въпрос, който е свързан към проекта с луците. Да с и въпросът ми е това за това са до хората. Как избрахте бъдат хората, които записани? Колкото аз разбирам, хората тръгват с слушал, те да чуват някакви лични истории, за на кейното, Чешните и така нататък как избрахте, кои хората да бъдат на този запис? Това колкото квартала ли са, хората по някакъв начин са свързани с тестата ли са? Ваши познати и въобще ти са тези хора, че истории чуваме? Значи, схемата е много егоистична. <сълнително> <сълнително> <сълнително> а, <сълнително> ние двете се занимаваме, като си разделихме плановете на това, което се случва, а, Катя се зае с плана на разказа, до тази се зае с плана на въздействието или действието и опита за вкарване в момента. Uh, общо взето, чисто режисьорски и писателски uh, похвати. Uh, и всъщност там нататък разчитахме на обогатяването на това нещо от всички участници, които след това споделяха. И, uh, както казах, плитахме техните разкази, но ги вплитахме в една част, която е по-абстрактна. Това е uh, частта на връщане. Тоест, .е. ние завеждаме хората на едно място и оттам там те се връщат, слушайки музиката на Fly With To the Moon, И сред тази музика се появяват отзивите и споделянето на, на други хора, които са или от Пардала, или не. Като това е интересното, че се... Са... Може би не, аз нямах какво, само това, което въобще не знам дали казахме, но това също беше интересно за нас. Няма прекви на английски. Имахме а, странното беше, че чужден, един чужденец имахме няколко, но единият беше французин и беше много пленен от проекта. А, каза, че е, не би разбил всичко не, но много му хареса. И много се зарадва, че има език, който той все пак знае, защото не знаеш, български. А има и актьорски глас, това е на един от нашите актьори. Който е да отвори. Е. И това е, Всъщност това е инструктиращия глас. Всъщност аз сетих като каза Катя за английския. Много късо, момичето, което е, изговори разказите на Катя на английски, всъщност от същия квартал, като Катя, и което бяхме в парка Займов, имаше леки о, видоизменения на Моят въпрос И точно преди това, защото решихме да ги включим в тази по-абстрактна част, тъй като, а, както стана ясно, когато пускахме записа, а, първата част е много ясно-оразмерена. Тоест, ако включим отзивите в нея, ни рискуваме да загубим разхождащия се. А, така че, по-скоро, те влизат в е... В една друга, в следваща фаза, някакси има сюжет вътре, да има други в цялата история. А това, което хората разказваха, бяха дори претенции, че трябва да бъде по-историческа разходката, което ние отстояваме, че не ни, ни интересува. Но. Имаше хора, които заразени пък от а, много личните разкази на карти, разказваха толкова лични свои разкази за малко по-нагоре по оборище, -набори по малко по-настрани от малко по-настрани от там, така че си се разширяваше усещането за района, но а, маршрута си остава същия, защото в момента нашата технология това позволява. Има и други а, по света, се случват с малко по-злостни технологии, които отключват а, и активират места, независимо от ти с какво темпо се призиш. Но това пак за мене а, беше по-силно от това, да ние да уразмериме времето, да се интересуваше и усественото за, за събитие, което е драматургия. Не е просто активно. Аз може върши? Не знам се, че още е наше Повод на това, което каза Даниел Колера. И така такава връзка беше и моя въпрос. А, аз чувам думата альтернативен, някакъв фитически потенциал. Тоест те... Значит, историята с целоспожида Демитров ни става един, един разказ. Но стане един начин определен и изтреби там реално. Ние ще видим други ние ще отидем при брачките, ще отидем при църквата. Виждате ли, ли към вас, всъщност, сега да е въпросът виждате ли в тези альтернативни трудове един вид критика на начина, по който ни се представя историята, къде, културата? Виждате ли някакъв начин за опит за за разчупване на тези идеологически рамки, които се поднасят? <съкъв> Я... <съпредълнечна> да, това е смисъл на, точно на тези фюргове, да представим другата страна, лица. София през задния двор, <съпредълнечна> което е истинската София, истинското лице София на София, на града. И какво да е истината? Какво е чиста? Ами, давай по-устрото няма да устрата, е... не. Не, не, не, не, не, не, не, може да се каже истния ската лица, ама това е... Вързаното лице на града, на хората, представяме хората. В крайна сметка, всичко, което правим, представя историята на града с историята на хората, които е в, в времето. И, и за това, точно за това, ни харесват тези. Ако може само да добавя нещо. Дори самото физическо място не е различно, както казвам от има много различни неща, които могат да се споделят с хора. Например, ам, някои от нещата, които ние разказваме, са а, как звездата от... Ам, Партийният дом е била изоставена зад банята доста дълги години, докато по-миналото лято не се е вдигнали. Това става по време на нашия тук, например. Или аз разказвам за това колко ми е било забавно като дете се ползим нагоре-надолу по ескалаторите в ЦУМ, което мисля, че всяко възбуден дете си го спомня от тези години. И едни такива неща, които не са официалната история, но са някакви случки, някакви преживявания, също се правят. Ръпичен, Още малко за официалната и неофициалната история, по за хиляди и Ние, ако говорим за наградане, ако говорим, че са били Блезгвездните. Това е съмака истина по-бързо сте, може би си спомням. Това е само съм са влече. Но после е, че всъщност алтернативният туризъм, това не трябва да се разглежда като Значи имаме нещо, което едни лоши хора ни го разказват и ние ще разкажем нещо друго. По-скоро, понеже използваме едни същи издори от термативността и това, че ми сме използвали познати и влизаме в лета в някакви места, където а, хора просто подминават. Да, разбира се имаме собствено мнение и тази сигурно пак ще отидат те в, в хърт. По-скоро на мен е публиката. Ние имаме собствено мнение за малицари, град и въобще за епидемитични настановки на зъби и така нататък. Това е силно негативно и тогава го изразяваме, не може да отречем с ръка а, други културни събити, културни, как да кажа, старации, които са направили да изглежда да по-добре. Примерно с голямо удоволствие отиваме в подземията на Света София, където е свършена страхотна работа на на този етап от града на госте. Те нещата не, не могат да бъдат така рязко против оставени между официалната и альтернативната и створа. Да, при нас на е идва от това, че предлагаме повече а, неща, за, за, за, изключително дори, като има учащи с истории на момента очевидно показваме противоречите между тях, просто за да, за да има по-добро разбиране за нещата, които се случват. Може <съща> <Да. Съща, съща> че Така Александър се аз. освен, че се разбераш, съм в хорът, от, от, от програма в Плодия, но съм завършил историза. За това ако да мога да, да се включа така с коментар по отношение на альтернативното. според мен, а, това, което казвате вие за детайли, точно е съм мисля, че всъщност альтернативното може да, да се разпределе в случаи и в детайлите, в един вид депутация, от на това, което е масово, погледно автористическа гледна точка. Всички видове туризъм извън на масове, си на чето альтернативни видовиторизъм. Тоест те предлагат едно разнообразие и различни теми и така че говорят потребностите на различни, на различни видове туризми. Така че така на който и за пак е пак може да си обясни по този начин. исках да задам и въпрос на Гаш тъй като ми стана интересно не сте от в България. Защо всъщност а, решите да се занимавате с това? Не знам дали това е ваша инициатива или което те се присъединили, но заради опутата си към природата, към екологията ви или заради София и това, което е да може да говорим на софиянци, на екологията си. Не всичко. В Дълго време се занимава с екология, дори на много проекта, свързани с това. А, защо точно София? Защото не дълго тук да уча, завърших с художествен хреба и мен. И докът го правих само обикарвам там. И а, имам много приятели, които ме показвали такива скрити места на София, на които правих Ва, всеки път. И а, тези места, са. Са включени в тази места, тя е дошла от мен. Но просто исках да покажа, че София не е само центъра и има доста други неща да се правят в София. Също така много оттъхновяват, което идват и софиянците на нашото роба и се разхищават от такива места, включително е и нали душа преди 10 години като тиве там, се чувствам се явно на бидеше 200 км. отзвене. Тя е само на 20 км от центра. И все повече и повече хора започнят да, да ходят на сантра, там, не само по концертите, не само по театрите и други културни заболения, но и да познават сега пред дълго, живеят. А просто по-дима, като Университет. Един съвсем тръген въпрос е на какви са институционални отношения с столична община. Имате ли някакви форми на сътрудничество, какви форми очаквате, че е добре да имате, какви вихди да искали да имате, пък всъщност имате? Тези съизано. Задавам въпроса първо, защото се спомена за София, столица на култура. В това кандидатстване и да ви начин в него. А и второ, се изкушавам да го попитам, защото да споменахте по ГМДК, което е било локация, която показвате, но сега като че ли ви е забранена. Да се чудих, столична община, какво има някакво право да определя, кой какви места да показва, да сключва екскурсии, договори. Каква точно, точно моля, е ролята на столична община в промотирането на едни или други маршрути? И ако тя е грама, Възможно ли е да има альтернативна визия на, на София поддържана да, да, да, от столична община? И другото, което се пита особено за альтернативните млади хора, трансформатори, София при и така нататък, а, но няма да се върна на метафора за човека, но много е малък града. Чудех се, дали няма да порасне някакси, да стигне до надежда. Прикорам, че не само в буристовата градинка е хубаво да се кара най-вероятно има едни ли лави зони, например, составени такива реуси, обраснали стрева, дали ли правите турове тях, вие да ви ходите в надежда. Както и били, си, това ми е любопитност, че си за вашите альтернативни обиколки. Много е лесно да се екзотизира делото. Прекрасно е, че сте го направили, защото все пак е нещо. Но дали повикали на някакви работнически квартали, дали има интерес към и, и каква е цената? Ако може, аз да започна си... с първия въпрос. Това не е връзката с Строична община, защото това беше първият въпрос. А, нямаме официално сътрудничество на думи. ОП Туризъм ни подкрепим. И в Туристически информационен център раздават нашите брошурни. Това е. Имаме също така и съгласие с след Римчество по София Струкца 2019, но реално нещо не се е случило, защото там е доста сложно с... А, защото е доста сложно тежен механизъм и така нататък, как да се включи някой в а, такъв голям проект. А, иначе ние сме абсолютно самостоятелна организация, НПО-ос не сме, с идеална цел, а в обществена полза. И всичко, което правим, правим абсолютно самостоятелно. Да, имаме обещание, не обещание а, съвет от служавна дъгува че ако искаме, може да кандидатстваме по разни проекти и се намират пари за всякакви неща, но това е, да, може би сте се занимавали с писне на проекти, доста сложен дълъг процес за кандидатстване на проекти и към Общината, и към Европейския съюз и, и така нататък. Относно НДК, там да е по-сложно, защото не принадлежи на а, Община София. НДК е към Министерството на... Нещо си култура. <съправда> Смени се наскоро, но беше преди към едно министерство, сега се едни към друго министерство и е някаква частна част собственост и с това е доста сложно там какво О. се случва. Каква е част? На някаква част. Някаква част. Да, част. Да, търговско <съправда> дружество. Да, в търговско дружество. че не е емолично кой е решава какво се прави как се в някакъв къс, това става въпрос. И от а, изборите миналата година, т.е. преди изборите. Да се смени управата там и а, нещата са сложни. А това е. <т guard> <т guard> <т guard> Какви са ли таксите за това? Такси <т guard> няма, казвате, се 300 ето, защото сега, както може, да много <т guard> хора, които желаят да ни подкрепят, са абсолютно свободни да го направят. Тоест, бъкшиш. бъкшиши. Значи хората дават могат бъкшиши на края на екскурзията. Плащат бакшишиши. Аз имаме много. нещо, бъкшишка, да нещо да е безплатно. Това са така ни декорираме. Плащаме си данъци. Плащаме 20% данъци, както всички в България. И, И нека да, да си говорим за да. друго нещо. А, това е една друга тема, много <laughs> сложна, с която трябва е да бъде на отделна дискусия, защото името на европейския туризъм вече е много лошо. При нас казват, че хората, които идват тук е за 28 лева могат да останат да преживеят един ден и да тръгнат за Истанбул. За съжаление, когато мислим, че сме бедни и когато се хвалям, че сме бедни и колко ефтини сме, ние наистина сме бедни и наистина сме ефти. Това е обаче абсолютно друга дискусия, защото а, София в Ритура се похвалява с 50 000 а, туристи, но всъщност колегите знаят, защото тук има колеги с прозоводи, че няма работа за колеги из защото вече всички, включително и петвезните хотели, имат реклама на София фри тура и всички ходят там, защото този тур е безплатен. Нашия тур струваше 7 лева в началото, след това го сложихме на 10 лева, архитектурния, и все пак той струваше пари и затова нямахме достатъчно кандидати. Защото в момента а, туристите, които посещават България, са млади хора, които искат да видят света, да видят страната. Или пък много бедни туристи, които а, културата, интереса и не е съвсем различен от това. По-скоро интереса е клубове, барове, да се срещат с млади хора, да се повеселят. И това на нас ни тежи и ни е болно. Но това е друга тема, за разговор, разрухи, не за тази Това си е една определена дискусия, която според мен трябва да се повдигне в обществото, защото а, ние трябва да излезем от тази дупка и туризма ни да стане на, на нивото, ще не има какво да покажем на всички, които искат да го в България. трябва да дойдат да привлечеме хора с интерес. сега за вашия въпрос, какво да кажа за. за Слочната ни община. Ние не участваме в а, никакъв проект, защото най-пред бяхме частна фирма и като частна фирма а, работеща. И имаше всякакви инициативи, някакси участниците не са добре прияти. Просто спомням си, когато трябваше да направим трудна врана в столична община, а, много преди още години, Столична община, изглежда, а, а ама вие сте частници, ама вие ще печелите от това. Не, не, не, в никакъв случай няма да отидете там и ние трябваше да намерим а, други альтернативи, за да се обадим на царя и така нататък, за да ни пуснат в врага, да направим турове на врана на парка. Въпреки, че а, нали, са, не са много платени. Сега за проектите, които Сточно община направи, те се обявяват. Нека си ти много, т.е. ти трябва непрекъснато да следиш страницата на Суфийската община, за да разбереш кога се обявяват. Обикновено по се обявяват вече, когато има много малък срок останало. И, и два пъти късно научихме. Единия път не бяхме готови, след това направихме тази фундация, само за да участваме, не като частна фирма да има възможност. Да участваме, защото имаме страшно много идеи. Може би да ниш... никой друг няма толкова много идеи, които обаче физически нямаме възможност всичко да осъществиме и искаме да участваме в тези неща. Но отново миналата година ние пропуснахме сроковете. Освен това, както прочетахме, може би ако работехме вечерно време, щехме да се справим, защото всичките сме отворени. Ние не сме само двамата, има още и след нас хора, стовият. Но това, което се случи, просто видяхме какви са, какви са приоритетите на столична община и разбрахме, че дори да кандидатстваме а, няма, да, няма никакъв смисъл от това да си дадем идеята и след това нищо да не се случи, а, тъй като приоритетите бяха в на друга насока. И затова нямаме никакви отношения. По НДК, НДК направихме няколко тура, още на времето преди афитюрната седмица. Защото за нас ЕДК е един много интересен обект. Това е единствения обект, който е правен, а, в, може би в световен мащаб, където архитектурният проект излиза две години след като а, вече е започнало строителството на сградата. Той е уникална и е като метална конструкция. А, то, освен това е едно място, където има страшно много интересна изкуство, да. защото 100 български, 80 български художници на 70-те и 80-те години са представили 100 а, монументални плана, които само като, като изкуство НДК е, си заслужават, да се влезе и да се, да се видят, като това е момент от а, а, историята на града историята на българското изкуство. В тази връзка ние подготвихме един тур с помощта на госпожа Рожа Малинска и с колеги от ВИАС. Този тур беше прекрасен, мисля, че той беше и доста дълъг, на всичко, което правиме, когато концентрираме върху една сграда е много дълго. Но, когато отидахме и бряхме в НДК с разрешение да започнем да правим тези турове, за голяма сенада ни казаха, че София ти вече кандидатствал за такова да нещо да прави в НДК и че те не искат да се съгласят с нас. Просто ние сме били вторите и ние се отказахме. <съкълзваме> и така, нищо дадено, нещо, нищо не става. Така или разбрахме какво се случва в, в цялата тази работа. И мога да кажа и още нещо, че а, ние не знаем как да вземем парите на а, пари, които да отидат за, за благото на. Гребе. Например, Александър Нески плаче за пари, за, за средства, а те могат много лесно да се получат, като се направи един тур. Но поради това, че а, не се знае на кой е за да стане един такъв тур, трябва да се вземе разрешение на някой, от кой да се вземе разрешение, а все се знае от кой. Дали или от държава. Но ние също имаме и готов тур, като мога да кажа, че 4 часа спокойно може да прекараме в Алисандрия местор. И сме го правили с ентузиасти. Не за времето дознат Нещо за общината, просто най-вощо, с да се впечатлея, че да някакъв анекдот, че Хор няма нужда да пише то Ориан Кринхайлов, а просто то доктире на това е човек. И <сълт> в този смисъл такова ни е отношението към мустината. Ага се не засягаме на някак просто не следа да и че не че да не че върши да след. един въпрос тук. Други въпроси, ами значи ще моля, по-концентериорни въпроси. И защото мисля, че вече души деда <съща> <съща> Аз съм Александър и съм студент в Франция. И първо ще един лек коментар. Вие казахте за НДК като място нали, на интерес. Но според мен не само този паметник на 1300 години България интересен. Аз, примерно, много се, много се чудя, защо паметник като този за загиналите по времето на комунизма. Въобще има хора, които не, не знаят за него, даже за, за неговото при Прикожен, че той е на две крачки вратите на НДК. И другото, което исках също да може да прозвучи като лека нападка, но мисли, ли, че правейки нещо безплатно в този бранш, така, мисля това тежи малко или много на економиката, защото всеки, всеки който идва в България, той идва с, с цел да плати. Примерно, да... Вие не отивате, примерно, в Париж или в Берлин, без да си извадите 10 евро за обиколка. И аз се замислих леко, че защо ние да не използваме този ресурс, който идва в България на крак. За да помогне леко на економика, защото това са според мен едни изгрубени пари, които отиват на вятър. Същност тези хора, които идват при нас, ако не дойдаха при нас, нямаше да отиват друг тур. Защото това не са хора, които идват на организирана биколка, а са хора, а са хора които по принцип просто не били отишли на биколка. Но въпреки това не, не е изгубена възможност. За България, защото ние препоръчваме места, където те могат да си изхарачат парите, които имат такива, като ресторанти, които са добри, като ам, други заведения, други турове ние също така препоръчваме, защото това, което правим ние, е една, едно въведение в София и след това е много други неща, които могат да правят тези хора. Така че има много възможности и също така, дрените, които те ни оставят на нас, както казах, също... А, се декорират и се плащат данъци на, на тях, така че ам, не мога да кажа когато процент, хората които си е били пред нас, са казвали след това, ами ние всъщност по принцип не ходим на Турга, понеже нищо не знаем за България, а пък по в хостела ни препоръча това и дойдохме. И накрая остават, оставят някакви пари. Така че тези те парите нямаше да ги похарчат за Тур, иначе. Защото нямаше да тръгна да си търсята туристическа агенция. А като млад човек, който пътува по същия начин и оцява в хостели с Бекхак и така нататък. Аз отидах в Берлин, в Флоренция, в Барселона, в Краков така нататък, няма да отида да си търси туристическа агенция да ме разведе, но ще отида и ходя на фриторове. Защото това е просто иновативен младежки начин за обознаване на места. Сега. Ние всички правим неща. Така. Но да ви кажа, че нашата организация съдържаме спонсори. Аз съм спонсор на организацията. Работим на други места, за да тази организация. в живота, а, защо го правя? Защото съм публикуливал не само там, аз съм хора от по разни държави и гледал съм кои са туристическици наци точно защо са и какво търсят кой са там. Нищо особено не се, не са по различни места от София. София има много повече да се види и много повече да се опознае и толкова много неща му да се правят. Защо го правя? Защото а, независимо а, дали ще дойде при, при вас, или при вас, или при който да е на гости и да, ви, да го разведете. Значи е дошъл да се наслади на тази държава. Той дошъл да, да отнесе малка частица от нея. Да каже, ей бях по знаеш ли какво ми се случило. Ходях не сам на там, така, така, така. Айде на, не? с мен. И така, от човек на човек, от дума на дума, те все повече и повече въпроси. Значи за три години мога да ви уверя от началото на тази инициатива, започнах. Аз вече виждам толкова много чужденци по улиците, да ще търкат на само там. Беше голяма травма преди година, знаете, в Остана. И все повече се увеличават. Все повече се увеличават заради а, нещата, които правим. И вие, и вие, всеки един да от Те парите да. остават в София независимо къде са и градът става по-указен. Една много кратка статистика. Ние развеждаме само от 4% от гостите на София. Тоест, туристи има много. А не, я само искам да кажа. Това е друга... Те, че влизаме в съвсем друга е дискусия. По-добре да не влизаме, защото много ще се да върнат. В uh, 90-те години имаше туристи, които uh, съвсем, съвсем други туристи бяха, да, uh, с други интереси. И uh, когато един турец, туристи едва не е организиран в, в, в, в София, Обикновено хотелите го насочват, защото така има тези туристически туроператорите. те си имат своите маршрути, които ги обявяват на хотелите, хотелите могат винаги да свършат и това струваше някаква, с... някаква стойност, някаква сума. Тук идваха заможни туристи, мога да кажа това нещо, 90-те години, които купуваха картини от художници, търсеха талията, а сега в момента туристите, които идват, са наистина, които не оставят никакво средство за... Uh, българската економика, за съжаление се вканим само с цифри и с бройка на туиза. Искам да... Но това вече е И искам да последния въпрос, който се Ние дори научаваме от тях науч. Така че те те, те с, Всичко е при откриването е вземането на нещата Абсолютно съм съгласна с това. И аз бих казал, че едно от любимите ми неща на това съм гип е, че научавам от хората и виждам града по друг начин. Така че може би като начин за альтернативно познаване на собствения ти да станеш гид, <съща> за да почнеш да го виждаш по различен начин. Може би също и от едни пътя? <рък> Аз за няма <рък> не остател. О, да, отборна доза въздуха, защото очевидно е, че това е това ние. Е различно това, което правят хората е от нас. Т.е. нашите преживявания са точно такива откидани. Имаме индивидуален опит. И тези, които се възхождат, те също имат индивидуален опит. И може би, а, споделяме нещо с тях, но да биде е да, да, с нас е, е по-скоро бих казала не, по-скоро те отидат по свой начин. А, така че, мисля, че може би се виждаме другаде иначе ако трябва да кажем нещо последно, бъдя, че ни пока да разкажем за нашия проект и за това, което правим, и се радваме, че чухме такива интересни неща за София и за обиколките в нея. Само да ви покарам на нашото... различни Аз, съчет... съчет... Аз просто към въпроса, понеже пак познах да си поставим хората, които се включваха в туровете, им с че бяха хора, които а, търсят средство, което да оправдае това, че се разхождат безцелно или нали, без, разхождането безцелно, което ти позволява да опознаваш града си изненадващо е нещо, което. Човек не си позволява лесно. Аз лично съм пристрастена към този вид разхождане, но просто ми се стори, че хората, които се включват и които са готови да разкажат после какво са преживели, са хора, които си търсят някакъв мотив да си го позволят. И като слушам за другите маршрути, предполагам, че тези софианци, които се случват в тях, също така намират едно извинение, за да удовлетворят това. Ая, сложно иначе и аз говорят. Е. Аз мога да кажа, че преди са много малко така, слабо ориентирано, ще слабо представени маркетинго, където идея, туристите стигат и до нас, вече са открият с голяма част от ръбата, така това. Една се работа оставало. Аз благодаря първо на участниците, за то, че се отговарха на тази покана и на вас ще с нас. Нещо. И само ще завършат пожелателно по нещо, с което може би аз да се задава тези въпроси. но лично ми се иска да се изможат още повече и повече и образите, и гостовете, и, и... траекториите в града. И мисля, че все още има, има много пространство това да се случи. А, това е всичко велико. Ще и аз на всички участници. благодаря на и Ще се видим до година. Ама така на събитие, се хубаво лято, и с много нови вълчати